Hola, gaur ez deo etenik, bainzik eta jarraian, hemen txet. Fomiatu e, bat, endaukagula bat, eta bere ala, bere kontatuko dugu. Atzoko eman zuen dintan zera, sanitzuena zelabar arizen segona, eta, bueno, feste gauza. Gehiago ere, energiari buruz, jakin eh, behar gobein duzen dapam, nasiela suaga, eguerdi Martín. Bueno, eta, hortxe... Lenik eta baina aipatu inverba, bueno, pues azua gatarra, izagunaren familitik erduzera labazuk, eh, egiezanen izuri zautzen. E, baina bueno, jaitzura, ba, behatzi ba urte hor ja jarraian bizi sent zerala arriben, ez? Bai, horia gutxora hori era 9 bat urte bai. Bai. Lenere txikia zinena baskotereko sineten. I gandero, ba, hamun etche. Gandero, mira mano, che, vida vida. Ora la ba, gustora, eh? Eta bueno, zemuz bize bilatzen zu hor. Tolosa lan jaioa zeate, baina tolosan eko gertu hortik pausobatea doka beti eta ze sentizu zuen, oso leku e, edarra dala, privilegiatu ere esan lehketa dala bizitzeko Bai, oi, oi, bizi da, bai, bueno, guke, e, lena, lena otikan, bai, bertan bizitzenak badakin zuen da guke lehenautik an, bai inun aprezioa Txikitatik an, beti, bosa, monanea, beti, Coca Cola eta Croketa gehmatez izken bat eta mm. gustatu hartzen ginen Gusto, ah. Da, gero bertan bizitzeko aukera sortu ta, berta etorri eta mm. pandemia baino lehen launek esaten zuen, baina e, baino arean zertasoa, ez daukezu zerta. Bearrezko guzti daukagu. Da, bai, bai. da gero pandemia etorri zenean denaken bidita. Ah, bai. Mordona lekua estimatu Izan duzan herriak horra ba egoteko. Hombre, ora harribetaño, eh, nona bizitzeko soluzio, i pizkia soluzio da eta gero beste laberri dauzkazu, gora joltzen direnak eta ematen duela ba aize gehiau daukatenak eta beste bisio ba daukatenak ere. Ba Jesusuez duzu sentitzen hor beidan zuloa zeratenik edo pixkan estuxio denik zuena ez. Ez, eh? ami siea arkibizi dea, bai gure eta aire hartu nahi bali manda tontorrea igo eta hori da. 20 daula aukera. Hala pa bañuen. Bai, orola egoteko. Bai, eta bueno, e, eh bain kokatu sinianan hor, pues gustuen sinian dinamika ere, nola san, nola faten zan, Eta bueno, hala tokatzen da pues e, Zer badir inbertzala herrien aldere eta alkatea ez bada, bosti negosia edo inverko dia, edo tokatzen zaio eta zeikusitu zio zero buruan gazten nahiko sosoiko ta nahiko herriari aportatu dezaiorko zala ba udaletzetik ere zerbait. Eh bai oi da. E, kontua da, bueno, iritsi zen autoezkundeak eta energia kontu honekin ja ni udaletxe harrimadutan ion, e, energia inguruan lan egiten Uh -huh. eta horrek ekarri ekarrizun ondoren, pues ere jende beharra izatea izatera eta ni ere pues barrura. Eta, uh -huh. eta bain, bai energia komunitatean eta bai udalean bietan hau. Uh -huh. Bietan, bietan lan zaizula ba, alkatea zu billata, eh, koma, Bola, eh, da. Uh -huh. da. Gainurbait eta zuek gorola ba zinegoziak eta bueno, eh, asko inak egongo dira, baina beti egongo da. Zerbaiti ibarreko ta gainera etorri kendire laberriak eta Energia itzau, nahiko berria egiten zaigu da noia <laughs> Lehen ere energia, falta edo, bueno, eskasi egin zaten ginion Garaibatean, kabre zaharra egin da biztu biztuan herria egiten zanean Gero torri ziren, asko ze elektrifikazio lehu, huak, eta leku honagoak eta mikainagoak Eta hola, ba, bueno, aspaldiko urte hau betan, e, Kiston giro hartu duenek Eta asko da gola itzaikeko buruz Eta, bueno, zu mundurotan izi balen bazera, pues, bueno, gustora Izen gota zuri gintzute ere, nondibideak horrega pentsaera haureak. Baina, eh? bai, bueno, energia berria esendezu, baina zarrare bai, eh? makina Zen, makinaba zentral hidrauletriko bazian, justu Baiz. atzo horietaz ere jardunginan pixkat, eta hori ere energia berrizta da. Baiz, Egia da bain txepresak begotatzen nahi diala, baina garaibaten horre araizta betelu artean sei zentralo izango zean martxan bere garaien. Dito, dito, eta horiek bai, egun urte bai juste bik jarraitzen dute, guen dik nintzakoak eta gero leze biden da on azpirozko horrek ere jarraitzen du martxan, Eta horiek bere energia poliki ematen dugu, yeah, e, horiek gureak balia gaitzerdi. E, erdia salbatua giniuk, eta ez fotoboltaika eta ez beharrik zehorrek gau esen ematen du. Uh -huh. Fotovoltaika gau esestu ematen du. Yeah, yeah, yeah. Bai, bai, eta, bueno, lehenbara iku bineago lexe nahi da, eta, txekatu eta, eta, alde batetik, nahiko zahantza edo sortzen duen gauzaetorri dala lehen nuklearrak ere baziren, dario ikatza zala, eta Franchi ematen egitseruta. Bero berri hauek, bueno, e, argi garbia goziarela beintzat eta horrela, baina claro, bere gabeziak edo baditzuste baita ere, ez no ematen doia likoien ba. mendian hartzen direnak, isto sailagarai baten jarri zirenak astotan Joaniton nison eta gero orain fotobotal hau ere terrible da eta leia hasia dago, ez? E, boz, lurra, zerealak eta aileku edarra izatu zituen emakume batek esaten ziran Aurteen hor eh, herri batean iruin ondoan harripena ondia ematen diola. Berak beti izatuen arbasoko lur eder horiek aparato zarroi eta zenbait ilustetola. Naiko stavaida dago aldarrien fatik. Ez? Bai, bai, horro. Bai, or... bakarromate gehia, egia, egia ta berdadero edo asematoko luken nondin jon bearrekoa badago? Badago egia bat. Eh? Ez, ez. Horre gauzak relativoak dira. Kontua da hoien eh, jabetza seinena da. Eta guk e orain garatu duen energia komunitate honetatik ikusten dugu jabetza izan behardula gertukoa eta herriana eta ez kanpotik datorren enpresa erraldoi yeah. ez. Da orduan, em sortu berdian proiektuak ariketa tamaina txikienean eta gure beharretara yeah. em kondizionatuak edo tamainan sortzeanak, ez. Yeah. Eta gero bai egia da e, ura, eguzkia, e, Aizea, Hokiek berriztagarria dira. Baino claro, hoiekin energia sortzeko e, aparatuak, hoiek eztia berriztabarriak. horiek ere nunbaitik atera berrdia. E, plaka fotovoltaikoak azkenian Chinatik ikarri berrauzkago edo eolikoak ere, ba, metalak eta gauza guztiiek berrdia eta horrek ere badu bere inpaktua naturan. Hori horrean e, arrazoi duzu. Eh? Baino e, energia gabe, pues bertan irratsaio hau egiten ezginak egon. Ordun, energiaan beharra ere badaukago. Horretaz ere jardugina pixka bat. E, Garai batean, e, kobazulotan bizitzean energia beharrak oso apalakzia, justu zua behar zuten. Noi. Gero nekazaritzakin, pixka behizago, ba, errotak gehi denaz zian hur errotak, eta, eta pixkanaka gizakia jun are eta energia gehiago behar izaten. Mm -hmm. Eta igual, ba, hori ere etorkizun gertu batean, pentsatu behar dugu, guain daukagun energia aukera, ez degula izango etorkizun batean energia aukera hori. Yeah. Ezu, egun e, e, zilean hemen la raunen ere, intzaldi ematen-maten egin iztaik? E, bai hori da, duela e, guzti hau dator, duela yeah. kasi kurte bete, egon zan yeah. mendialdean, e, energia berriz inguruko ziklo bat, ba, izantzian intzaldiak bat lekun berrin hemen, araitzen baita ere, lehitzen, yeah. goizuetan, uhum. eta, bueno, intzaldi horiek ematen izangina pixka bat, pues, ikusteko jendiek zego goza ukan edo, olako historia baten sartzeko zer. Yeah. E Megia da, energia iburuz esaten, pues, nik ez dakit ezer, nik argindarra eman, faktura patu eta listo. Baina hortik aurrea e, itseko edo urratsak emateko, ba, nolabait jendea kontzintziatu eta e, pixka txikeatu erda, ia zego goda hon. Eta itzaldi horiek ematen ebil ginen, eta itzaldi horietatikan, pues araitzen, eta hemen ere, e, Lekunberri Larraunen ere sortu zan, holako bitalde sortu zan, hemen aurren ondorioz izkier energia komunitatea sortu da, eta araitzen sortu da, Ostotx Energia Komunitatea. Ha, ah, nire, nire, Bai, hemen, legoan, larraunen ere bileratze gola eta alkatea deituzigun eztizko, nes? Eta deituzigun alkatea batzarrera komunikatzeko zeitzein zan. Ez da, zein zala, poli, pues, pues, amasei herri, larraun dara dena batera, Juan Limixik, gero herri hoietako biztahileak, aukenan izango lukiela ba, baina proposamenak, e, obeago izango direla ba, kasi ziur ematen du, aurrera denok eh, zerbait egin nei balen badago ez denak elkartuta itxura salamaten du beti izan luda horrela baina joan joanezke gauzak horrela esan eken esker bai hor da eh pizkatauzolanean ikia gauzak ba. eh itxoin gabe kanpotikan gauzakinda ekartzea ez kanpotikan enpresa handi batek gauzakinda ekartzen bali maizkigu uh -huh. ba guk askenean eredu energetikoa pizkat aldatu nahi du ezteuna nahi da e, ordeindu, e, e, karri, faktura bat ordaindu ekarri faktura ordaindu ta listo ze horrek Pero ikusia Ukrainako gerragin adibidez, gasan e, prezioak era bat igo eta horrekin argindarrean prezioari igo izan da. Guain berriro normaldu da, baina azken kanpotik nola gure energia, ez kanpoko gerra eta egoera ekonomikoek baldintzatzen dute baita gure energiaren prezioa. Orduan gure e, asmoa da energia aliketa gertuen sortzea, zentrali hidrauliko txiki horien jabetza hartu al izango ba genu, primerarako alitzakein, Bueno, bitartean, ba, instalazio fotovoltaiko bat egitean eiko merke da gaur egun, mm. e, beste energia ere du batzun alboan, pos, e, eoliko bat jartzea edo e, zentrale hidroelektriko bat bera ere, zerotik astea oso oso garezti baina fotovoltaika bat jartzea pos, e, gaur egun edo zainek egiten du bere etxean. Dari. Guk e, esaten duguna da, zergatik ez dugu egiten hori, e, batzuen artean, elkarren artean, eta kostuak banatuko ditu eta aberastasun bat ekarriko dugu herriari. Hori da. Horrela ba, ematen duizura denez denezo izan hori zakela ba oan e, dagoen gauzariko berena, e, zein lehena ba. Eta hortik e, esan duzu larron eta araizikoazela ba emeldeko berrin, beste idei batoa aurreatu zuten, beste e, korporazioa zegoenak, batez ereto ba energia, hori hartu ziren erri asko, e, zudaletxe asko, eta hor bueno, baina beste gauz bazala ba hori, eta bueno, aurreatu ba ere proiektu hori e, dexente ongo zan. Naisa tare, gomarik ere, bueltatzareuko luke komunitadera baita ere pentsatzen dut iba ber bada. Bai, hori no? da beste energia komunitate eredu bat ja egina datorrena. Yeah. Eh, pakete baten moduan ematen dizute eta horren atzean pues aipatzen ginuen eh, enpresa hundia hoiek leudeke, ez? Ba E, toda energia petrona, honen atzean badago, petrona, e, ba, edinor petronor eta, eta bueno, ba alde horretatikan guk hori da ikusten diogun pega egia da baita ere erosoa badala da lengo ereduari jarraitzea yeah. bez, kontsumitu, ordaindu eta isilek egon eta, eta guken kanbio bultzan nahi deuna da sustatu e, debatea, sustatu well, e, bilera, e, pixkat e, jendea bultzatu kontsumitzen duen energian ardura hartzera Yeah. <laughs> eta, bueno, e, jendea, bedek, Zalantzako galderak ingo ditu, eta, bueno, bai, inberzioa da diendet, eta, bueno, ikiz denboran, e, bueltatuko diot e, inberzituen da, eta handik aurreia bazt, beneizioak gareko ditu. E, gero, hainbeste, bueno, aldaketa, aldaketa klimatiko hori, gehienak altetako da, kaso honetan esate dute, bueno, euski gehiago dagola gure lurralde nintan ere, ez, e, euskia, E, horretatik, e, pues errastasuna gehiago dago beha, ordu gehiago ere bai, eta hori e, bueno, mesede ingolio gela beha, holako proiektu batean sartzen da ere. Bate, noiz izango luke argio, garbi edo aurreak paus hori, noiz emango duero izan zaizun. Gauza zueke alein dugu nahiko ongo, ongi izaten e, aierazten... Baina, beki, bueno, aventura bat egoten da sin proiektu dagoen edo inberzio dagoen garaian. Da, iko ba, ja. zurtasuna inork estuberarekin digo alderbadazu. Ba, hori da. Bueno, lehen bizi izan ber energia komunitate hauek ez dutela zertan izan bakarrik fotovoltaikoan zentratuak. Ja. E, beste proiektu batzuk ere gero naibalimazuk kontatuko ditugu, badaude ba beste eh proiektu batzuk landu litzekenak. Eta gero fotovoltaikara begira, e, gaur egun etxeetan etxe partikularrak berarentzako bakarrik jartzen du fotovoltaika askotan gaindimenzionatuta da dago. Ertsona edo familia horrek berarduna baino e, Aundiago egiten da fotovoltaika hori. Berez txikiago eta zenbait kasutan ze gertatzen dena da fotovoltaikak sortzen du la goizean pixka bat eta gero guardian sortzen du gehien. eta gauean berriro jaisten da sortzen duna argindarra. Eta enkambio kanbio etxeetako kontsumoa fijatzen balimazera eta gaur egun gehiago kontrakoa da. Goizean gosaltzeko garaian eta hor mugimendua dago argir, Gero zenbait etxetan etxean bazkaldu ere ez da egiten. Ordun kontsumorik ez dago eta berriro kontsumo noiz dago gauean. Ordun Hori, e, dimentxionatzen badezu familia askotara, pues, ematen dizuna da, zuk bakarrik jarri beharko zenu, eba igual bi kilobatioko potentzia duen, edo iru kilobatioko potentzia duen, instalazio bat, gomendatuko li zuekete, e, elektrika handiek edo, orain bankuak ere badirudi eskaintzen nahi diala, e, eta gu aldiz esaten du, bueno, ba, egiten balin badegu, amarren artean, pues, bakoitzari kilobatio erdi bat nahikoa zaio. Segurtasun da kilowatio erdi bat bakarrik jarri nahi balima dezu hori e, ere ez da la rentablea zehor bada fotovoltaikan ehm inbertsiorea esaten zaion pieza bat eta, eta pieza hori e, da instalazioaren puntu garestiena eta gainea badu eh bizi iraupen laburragoa e, plaka berak baino e, ordun bat, hortikan eta gero guk ikusten dugu da ehm zuke egiten dezun inbertsio hori E, ordaindua izan behar du, gerozuk zure fakturan, aurresten dezunan e, kontraela. Eh? E... Yeah, yeah, eta piske bat orteikan. Eta, segun eta kontsumo motaren arabera, pues zenbat izan lehike. E, instalazio fotovoltaiko batek irauten ditu, ogoi tamarren bat urte e, irauten ditu. Eta gero, ba, bost, tamarren bat urteetan, e, zuk egin dako inbertsioa, ja, bueltan izan behartzen nuke faktura en eh, aurresten dezuenetikan eta eh, kontuan izan baita ere eh, olako krisi geopolitikoekin argindarra igotzen bali da duela eh, urte bat bi urte igozan bezala mensajeratu da igozan argindarran prezioa orduan ari eta lehenago eh, izango zenuke itzulketa hori ya, ya, klaro, klaro. porcenta jurtotan zeuro gero rengoan bilera eh, horretan aitzenon Zea, sarrea egoten doan, berak, disposto egoten dira zuri amalau adibidezko beratzeko, baina gero zure energia sobera daukazuna horreintzen duzue, una miseria, iru adibidez horreintzen izute. Zergatik enpresa energetikoa iek, olago difentzia, ondia egin beharko lukien, izkera zureak, sobratzen zaizunak, egiago estimatuan beharko lukela. Bai, baina hori e, regulatua da, e, gobernuan legea regulatua da, eta nahi izan da ere e, elektrika ahondi zain txikiek, Ezin dute e, kopuru batetik gora ordaindu. Hori no. e, legeaz jarrita dago yeah. eta e, zuk argindarra ordaintzen dezunean inpuesto batzuk ordaintzen dituzu, mm -hmm. bainozuk saltzen diozunean inpuesto hoiek ez dituzu kobratzen, ze bestela gero deklaratu beharko zinuke inpuesto hoiek ere. Yeah. Ordain inpuesto hoiek ere argindarran prezioan daude kontsumitzen dezunean. Estetikarata horrela bajontzen balemazera urtebasuari gero udaletan pasatu dituta eta ikergar riskogarantsia ematen gion ze teleko loreari Zer paisa ere horrela bain ez impactante egin zesalarek ez dakar, aurrailek uste hitut Aparadetut egin garra direla eta jo, nire esaten dut nire bailek eta maile gainean gartzen ziren, ilusio hailek Batzu ezaputu gari zateia, ja, menn gauz bate besta egin du Ez ez esan nahi horrekin zakarra dire, nik edo tegatu gana hondatzen duten ipaino, E Jaio tokorria horrei ointza onbarri izan da nikotaraz, Bai, garatzen daia hori Europako zenbait herri aldetan badia e, teilako loreko goioetila beraiek fotovoltaikoak dienak no. edalako gauzak badaude garestiago adia. Baino alde horretatik ere energia komunitateak edo komunitatean e, fotovoltaiko bat instalatzeak hobekuntza dakar zerratik, ba adibidez hartuko genukelako demagun e, arribea eta taluko etailluko frontoia no, eta instalazio handi batkarri, Orduan han jartzen dituzun guztiak gaineko etxetatik kentzen dituzu. Orduan yeah, yeah. hortik ere bentaja dakarazu eta gero zenbait etxek e, segun eta ze kalifikazio duten, oso etxezarrako alimadea prinzipede bianak pega, pega jartzen ditu, ez du duzten fotovoltaiko hori jartzen, orduan, oientzako alternatiba bat ere bada ere hau. Bai, bada, eh. Baina, hori gure guregan arazo bat izango izakezen, hati guregan etxeak sarra berritu bat duzkau, baina sarra dira, edifizioa gurea, mila bosteun, zei uneko... Bai, gure baiaran ere makinaga bat duet, eta, eta horreatik, eh, kontzehu etxea nahiko berria da, mm. eh, frontoia ere bai, eh, Baik, bueno, baik, pues, holako... Edifizio publiko oiek... Oi, oiek aprotxatu, behar. Oitan hemen bentar jatut, edifizioa Lekunberrin dagoetan esareike, oso kokatu zielako zelako zemen edifizio publiko zialanak, eztak elakuntzako zialanak, ez? Hor badaukate, telatu pilo bat, zaldarriotan. Bai, beste, beste alternatiba dira eh, industrialdeak, Lekunberrin industrialdea ondia dago. Baik, baik. Han beran badeo nabe bat, beste alternatiba litzake hoietako pabelo joien gainean jartzea, ja. asko jarri hoietan eta gero herrira zabaltzea. Ba, bai, Zunanago ez aki jarri duen edo ez, hemen nabe batek ematen dio beste bina dugu zierieta dena. Bai, posibilidad, posibilidad. Ba, bai, bai. sí. Oralaba urduan, zertan joan beharko dugu urduan asia errontan, bise bat ze, goben duteko ziñeketenei ez usteko beste, bateko, beste baterako edo importanzitikoan gabe bai eta jasartzeko gai hontan, bilera daudenean joateko eta egoteko, egoteko ganean garrantzik ere izan behar dun kontua dalako, sau. So. Bai, bai, bai, e, munduko energia jentziatik eta esaten egia, energian kontsumo aldatzea, dicoa, orduan, e, zenbat eta lehenago e, hartu erabakiak, ober, zer gero etorriko da momentu bat, e, gazoela akaso asko gareztituko zaigu, e, argindarra asko gareztituko zaigu, orduan, e, arrapatzea bagaitu honen inguruan ez da baidatuta hitz eginda, ober, gero golpez arrapatzen bali bagaitu, emango digute soluzio bat eta gure hartu darriko dugu, bai edo bai, orduan, e, hau da pixka bat, gure buru jabetzan aldeitea. Etxe batean, iruet belaunla hondin nabarmen egoten dira, bost, olao, bosti gorten dira, baina baina, bueno, iruet behintzat ba gazte, garai horretan, pues beste mundu batean daukazu pensamentua, niskotekak eta mitoteek <risa> eta bila histori. Gero beste bat, 17 <risa> dauita mar, erroi mar urte, etxeko pixua edo zuke amaten duzun eurako, eta gero daude burasoa, eldua, gaituna, egosia daudena. E, Zegin zehizun, darak interesa berbera ez dute Etcheko e, ekonomia pisua handu ganak eskari handiena ehun berdu e, atsunamunak ere dena gelduek ere ehun beruki interesaturik hontan edo ja pasatu egiten dira piska gurea bueno, gehin dira eta ber ja hiringo di aztzi zepentsatu ta Bai, bai, bueno, e, hor gaztentzako da, etorkizuna da, hortan pentsatzen hasi beharra dago. Eta gero, jende elduantzako, hau len ere ikezan gauza bat, da. E, duela amarkadatzuk, pinudilandatzezian, eta duela ezakizen bat mende, pues, aritzak edo zudaitzak, eta ez zian pentsatzen landatzea norbean kontsumako, baizik, ja. urrengo belaun aldientzako, urrengo belaun aldientzako nik usteet denok pentsatzen degula, eta helduen kontuare iruditzen zait badala. Eta ziren zaitzu, zuren asuntoan... E se bidea mangodoonek orain arte herrietan pues baizu itzura badan otetxo bat markatzen ditute batzuegea gea eske, beste ez zuen goraen kamionagin ekarri, eta, bueno, intura dute zerbaipatu eta nahiko dute eskosera dizkoietatik eta kanpebili. Horrez, etorkizuna daukaz. E, eurra eta basarria eta izan durun lotura, hori, anako batean ere aduktu ingo zaino, eto, edo izango da hainbet, egur, biske bat, ola basarria eta nolatai moldatzeko edo, nahiko zalantzekatzen dizkizu, igual. Es e, hoi, hoi bada guk hemen mendialdean badaugagun eh naturak ematen digun errekurtso bat eta dudi gabe eh erreparatu berdioguna eta gure energia komunitatean ostotzen ba honi ere eh heldu nahi dugu, ordun ikusten dugu zenbait etxetan gurean adibidez lehen bazan traktore txiki bat eta ja saldu zan eta orain ere justu moto zerra bat baino e, lote bat egiteko aitasunik gerota ta gutxigo ordun zenbait etxetan eta gerota ta etxe gehiaotan gertatzen aidan kontua da ordun Energia komunitatetik ere pentsatu nahi dugu horri elkarrekin buelta bat emateko aukera ian lotzen dugu. Pues, right. Batzuk elkartu eta gero kargu bat pertsona karrari egin, ega horrelat prezio beha oan eta e, right. lotzeko aukera legoken. Negoan horbilea horretan egin zain hemen zain, gure gainera hemen right. ditu dezala, badakibu hemen difentzia handiko basoak eta badide hemen eh? larraun bertan no ze, izautzen ditugu. Guitzi ahi badoderi, zaundia dira Eta hola baina, han eurrateatzen dutenean Eta soberadoketan gaititu ezalaba, hemen eurra Ezer, hemen dikara gafoan, eta gero iratitiko Neakkarri, eta kosteak gaitu Egoatu e, behar horri, eta Biske bat, komunidade horiek beti Beti dutela gauza hona Eta erikartasun horrek mm. Horretan ere, ventagatoreko ditzakela ba. Alderdiotatek, eurra dan garaian ere bai bueno, Eta, bueno, eta Eztu erin zun behar, Eztu edatzen duzue, dakiz bat dakizue, Etorkizuna bizkaino pintatzen den ere, naiz eta gerra batean kasgora dena jartzen dituen eta eskema gaitzatzeare ikartzen dituen, baino e, milagroi ez dago, e, eh? Hemen supusando zuzuna berdiu eta e, ia san errabia ere mateo e. Eh? errega, erregaiak edo hoien bizkixen bizibial izartea era ekonomia gurea gora edo bera dezan, errabia mateo eh? e batetik, baina. Eh? Ola, baina ola ola bisimoduera horta jarri zaigu, ba piskanaka rueda hortan sartu eh? bea eta ba, eta garaibatzuko ohturai eta ezio ba, eutsi eta ordun bueno ba guan ba. ba, tokatzen digu piskato hise berreskuratzea ba talde ba. lana ta auzo lana eta zu non bai disto jokatu zeinan eh? zure estudioak orrela bideratzea mundu hontarako jakinada nik hau esentzia izango izangola geure bizian eh? bueno, ez bueno ezta eztian ere estudioak izan nik berez beste gehi ator eh, mm. ba, arte mundutiken eta hortikan baino eh, bidiratu bi nintzen ondara, sortu zen bere garaian goiener kooperatiba esaten zaiona da, eta kooperatiba hortan bai zen e, euskera hitzultzeko jendea, interneteko web horriak jartzekoa holako e, bauzak egitekoa eta hortxe sartu nintzen pixkanekan voluntario ezela hasi, eta gero irea hortikan ba, berriz agarrietako e, kooperatiba osatu benuen euskal Herri mailako kooperatiba da eta, eta hortxe hitzen nahi lezen da nian da, Sanchezek esantzun harudun dela nezizida, birtu ikia horzatzen Pues eh, ola jakite egin zeintzeran da Arribekoa da izango na sua familia ta ora la va ba, pues eh, ni usted desgastasunak komunika bide hordia ematen diu ba, noiz nahi behitzeko zuri eta zautka unzalantzak beti argitzeko eh, diskurzitoko zinake. Ba, inoski, bai, inoski, bai, zuek e, ere gutzako botgora ilo e. da razeat, emendikan eh? ba, eskerrak, Martín. Bueno, bueno, bai, jendeak ba, esan ba, ba, ba, o, bai, bai, alako, bai, importanzi honi baten zaila menuratian, da, erriko herrikoian bai, bai, asuago, bai, zona, arribeko, eta lako, eta lako, eta lako, eta lako, eta lako, eta lako, eta eta lako, eta lako, eta lako, eta lako, eta lako, eta eta lako, eta lako, eta l Ahora va a regalar y Venga, ¿sí es que